A távolban fölsejlettek a Sangra de Cristo hegyek. A csúcsokat még hóborította, a lejtőkön töltsfa erdők és fenyvesek sötétlettek. A szikrázó napsütés ellenére száraz volt a levegő. Krisz végigment a Keskeny utcán. Lapos tető és piros palával szegélyezett és fallal bekerített elegáns vályokházak mellett haladt el. Az egyik kertkapu rácsán keresztül bogyogó utat pillantott meg. Az árnyékot törpefenyők szolgáltatták, Zöld tűleveleik üdítő látványt nyújtottak a barnás házfalak előtt. A sarkon megállva hátra hátrafordult, hogy még egyszer szemügyre vegye az utcát. Azért választotta Santa Fének ezt az előkelő negyedét, mert tudta, hogy itt nyugalomban. Kicsi a forgalom, kevés a járókelő. Biztos volt benne, hogy ha a KGB, az MI6 vagy bármelyik más kémhálózat nyomára bukkant volna, embereik nem hagynák Kriszt ennyi ideig nyugodtan kóborolni az utcán. Már rég végeztek volna vele. Arra a következtetése jutott tehát, hogy üldözői nincsenek a közelében. Szó kedvéért azonban szívesen vállalta a kockázatot. Kriszeme felragyogott, a testvéréért bármilyen kockázatot hajlandó vállalni. Már csak azért is, mert így üldözőjén kívül talán egy másik nullat is kiugrathat a bokorból. A téglát. Azt, aki elfogta Eliott szólhoz küldött üzeneteit. Aki szól halálát kívánta. Kriszt nem hagyta nyugodni a kérdés. Mit csinált, vagy mit tudsz szól? Krisz egy dolgot világosan látott. Mivel nem kellett jelentést tennie eliótnak, hiszen annak tartalma kiszivárokatott, a tégla csak úgy csípheti el szólt, ha Krisz nyomában marad. Mindedig azonban semmiféle jel nem utalt arra, hogy bárki követni. Miközben egy tágas udvarral körülvett verandásház előtt vezetett el az útja, amelyet félig eltakartak a borókafenyők, Krisz ismét hátra pillantott. A hegyek irányába tekintett, aztán átkelt az útesten, és egy spanyol katedrális felé indult. Felmászott a magas küllépcsőkön és a hatalmas tölgyfajton lévő vasgyűrűt elhúzva belépett a hűvös, sötét előcsarnokba. 1973-ban járt itt utoljára. Abban az évben a templomot felszentelésének századik évfordulójára teljesen kitatarozták. Krisz remélte, hogy azóta semmit sem változtattak rajta. A boltíves mennyezet, a festett üvegablakok, a kálvária stációjét keretező spanyol ornamentika érintetlennek látszott. Krisz odament a márvány szentelt víztartóhoz. Belemártotta a kezét, térdet hajtva az oltáron állul arany tabernákulum felé. Keresztet vetett és a templom hátsó részében a karzat alatt elhelyezkedő gyóntatószékhez ment. Lépései visszhangoztak a sima kőpadlón. A sarokba lévő gyóntatószék vonzotta. A közeli padsorokban senki sem ült. A templom mélyéről sem hallott sustorgást, itt tehát kinyitotta a gazdagon díszített ajtót, belépett, majd bezárta maga után. Az egész templomban félhomály volt, de a folytogató, dobszagot árasztó szűk fölkét teljes sötétség uralta. A megszokásnak engedve halkan mormogni kezdte a jól ismert szöveget. Gyónom a mindenható Istennek és neked atyám, hogy utolsó gyónásomtól fogva ezeket a bűnöket követtem el. Felidézte a klastromot, a bűneit, az öngyilkosság tervét, aztán hirtelen elakadt. Vonásai megkeményedtek. Most semmi sem téríthette el, egyedül szól számít. Ahelyett, hogy letérdelt volna a válaszfallal szembe, amely mögött rendes körülmények között a pap húzódott megláthatatlanul, Krisz gyorsan megfordult és felnyúlt a fülke jobb felső sarkába. Újai a sötétbe kutattak valami után. Annyi évtelt el, Verejték öntötte el gondolatra, hogy esetleg bolondát tette magát. Mi van, ha egy asztalos a gyóntatószék javítása közben véletlenül fölfedezte? Elhúzta a meglazított szegélyi a fal szélétől, közvetlenül a mennyezet alatt, és elmosolyodott, amikor a kismélyedésbe kitapogatta a kulcsot, amelyet évekkel ezelőtt szorított be oda. A bankot poebló stílusúra tervezték. Lapos tetős, négyzetalakú épület volt, a homokkú, tütánzatu falak tetejéről kinyúló gerendákkal. A bejáratot két oldalt egy-egy lyuka fogta közre. Fülsiketítő volt a forgalom. Az utca túloldalán lévő étteremben egy üzleten ült, arccal az ablak, és a bank felé fordulva. Éppen végzett az ebéddel. Fizetett és távozott, rá se pillantva arra a másik üzletemberre, aki leült a középső asztalhoz, szemben az ablakkal és a bankkal. A kommandó többi tagja is észrevétlenül beleolvadt az utca képbe. Egy fiatal ember szórólapokat osztogatott, egy teherautósofőr dobozokat cipelt egy épületbe. A lemezbordban közel a kirakathoz egy böngészett. Egy darabig elidőztek, aztán még mielőtt feltűnést kelthettek volna, Mások vették át az őrhelyüket. A vendéglőben ülő be cigarettára gyújtott. Zsebében halkan sípolni kezdett az adóvevő készülék, nem feltűnőbben, mint az orvosok távhívója, jelezve, hogy Rémusz felbukkant az utcán. A férfi a forró párán keresztül kilesett a bank bejáratára, ahol egy nő állt szeme elé tartott kézzel védekezve a tűző napsütés ellen. barna ruhás férfi haladt el mellette és belépett a bankba. Amikor a felszolgálónő meghozta az étlapot, az üzletember benyúlt a zsebébe, és kétszer egymás után megnyomta a rádióadóbevő gombját. Rémus bent volt a bankban. Krisz elhaladta biztonsági őrés és egy sor üvegkalitka mellett, amelynek ablakán betét és hitelfelirat díszelgett. Majd a terem hátsó végébe érve lement a lépcsőn. A falakat indián festmények díszítették. Chris odalépett egy púthoz, és a mögötte ülő tisztviselőnek átnyújtotta a kulcsát. A formanyomtatvány John Higgins néven írta alá. Szól és ő 1973-ban nyitott itt folyószámlát, amely ezer dollárt helyeztek el azzal a meghagyással, hogy a széf bérleti díját a számláról utalják át. Chris azóta sem járt itt, de tudta, hogy szól minden évben ellenőrizte, nem zárolták-e a számlát vagy a széfet. A tisztviselő rábélyegezte a dátumot a nyomtatványra, ellenjegyezte és előszette a bérlők névsorát, hogy az aláírás hitelességét ellenőrizze. Mr. Higgins, kérem szíveskedjék megmondani a jelszót. Camelot, felelte Kris. A tisztviselő bolintot és egy X jelet tett a listán szereplő név mellé. Elhúzta a pultot, lezáró lapot, és egy vaskos ajton keresztül a páncélterembe vezette Kriszt, amelynek egyik falát az értékmegőrző szekrények borították. Vakító világosság volt a teremben. Miközben a hivatalnok a nála lévő két kulccsal, az egyik a banké volt, a másikat Krisztől kapta, kinyitotta a szekrényt, Krisz a folyosó végében elhelyezett, a padlótól a plafonig érő tükör felé pillantott. Nem szerette a tükröket. Sokszor használják őket titkos megfigyelésekhez. Gyorsan hátat fordított, és úgy vette át a lezárt dobozt a tisztviselő kezéből, majd bement az egyik fülkébe. Amit az ajtó becsukódott mögötte, alaposan szemügyre vett a plafont. Elégedetten állapította meg, hogy a fülkébe nem szereltek fölrejtett kamerát. Kinyitotta a dobozt. Kézzel írt kódolt üzenete volt benne. Krisz azonnal lefordította. Telefonfülke Santa Féba. Sherman és Grant. Emlékezetébe véste a számot. Az üzenetet apróra összetépve visszarakta a dobozba, majd elővet belőle egy mauzert, és dugta a szíjába az akója alá. Ezután vágta azt a kétezer dollárt, amelyet vésztartalékként helyezett el annak idején a szívben. Az üzletember a salátáját fogyasztotta, közben a bankot bámulta az ablakon át. A rokfortos öntetnek penészíze volt. Egy fort furgon állt meg a járda szélén, eltakarva előle a kilátást. A szélvédőről visszaverődött a napfény. Az üzletember idegesen nyelt egyet. – Gyerünk, síes, vid már onnét azt a hülyet, ragacsot! Fölemelkedett és kilesett a furgon fölött. Benyújt a zsebébe és háromszor egymás után megnyomta az adóvevő gombját. Rémusz éppen távozott a bankból. Krisz zsebre tette a Santa Fé térképet, amikor belépett Sherman és Grant utca kereszteződésében álló telefonfülkébe. Autók robogtak el mellette, Vásárlók ácsorogtak a divatos butikok kirakata előtt. Krisz becsukta az ajtót, ezzel valamelyest kirekesztette a forgalom zaját. Bár nem mosolyodott el magába a jó derült szól ötletén, hogy éppen erre a helyszíne esett a választása. A két név a polgárháború két tábornokájé arra utal, hogy hamarosan ők ismét újra együtt lesznek, gondolta Krisz. Nagyot sóhajtott, de nem hagyatta, hogy az érzelmei eltérítsék. Bedobott néhány pénzérmét a készülékbe, és feltárcsázta az üzenetbe megadott számot. Egy géphang közölte vele, hogy a pontos idő 2 óra 46 perc. Az ellenség kábítószer hatása alatt arra kényszerítené Kriszt, hogy árulja el a szépbehagyott üzenettartalmát, igencsak elképedne a pontos időjelzés alattán. Ha Krisz addigra már nincs életben, hogy további kérdéseket tehessenek föl neki, sohasem tudnák meg, hogy az időpontnak az égvilágon semmi jelentősége. Bármilyen időpontot hall is a telefonban, Krisznek mindössze az a feladata, hogy alaposan tanulmányozza a fülke falán olvasható szövegeket. A feliratok között gyorsan ráakadt egy Roy palackinak szóló üzenetre. Szól és Krisz még az árvaházba ismerkedett meg egy ilyen nevű fiúval. Krisz azonnal elfordította a tekintetét a feliratról, mert ha minden elővigyázatossága ellenére mégis figyelik, a hosszas érdeklődés nyomára vezethette volna ellenfeleit. Az obszén szöveg ugyanis rejtjelezve pontosan elárulta hol található szól. Telefonát! mondta az üzletember a titkosítóval ellátott vonalom. Biztosan most kapta meg a címet. Már le is kapcsolhatjuk. Nem. A telefon túlságosan kézenfekvő, felelte eljött vékony, rideg hangon. A false üvegházból beszélt Virginiából. Ennek a két embernek öt éves kora óta összefonódott az élete. Számtalan titkos jelet használhatnak. A telefonhívás valószínűleg csak bluff volt és arra szolgált, hogy kiugrasszon bennünket a bokorból. És mi van akkor, ha mindössze újabb helycímét kapta meg telefonon, ahol újabb utasítás várja? Ne avatkozzatok bele, csak úgy kaphatjuk el Romuluszt, ha rémust követjük. Az Isten szerelmére megnalásson benneteket! Kriszt magasabban repült, megkerült egy felhőt és lenézett az alatta húzódó hegyekre. Nyerekszerű vonulatokkal összekapcsolt hófette csúcsok emelkedtek mindenütt, ameddig csak a szem ellátott. Az ormok között mély szakadékok és zuhatagok siettek lefelé. Krisz bekapcsolta a Bérel Cseszna automata kormányművét, és a helyrajzi térképet kezdte tanulmányozni, összehasonlítva a körvonalakat az alant látható tereppel. Hegyek és völgyek váltakoztak odalent. Patakok csörgedeztek. A telefonfülke falán olvasott rejtjeles üzenet pontosan megadta a hosszúsági és szélességi fokokat, valamint azt is közölte Kriszel, hogyan juthat el oda. Kris elment a Santa Féi könyvtárba, ahol kiderítette, hogy a megadott koordináták a Kolorádói-hegyvidék északi vadonjára vonatkoznak. A Santa reptéren reptéren könnyűszerrel kibérelte ezt a gépet. Kris álnévre kiállított pilótaengedét használt. Kifizette a letétet és a biztosítást. A repülési tervény Denvert jelölte meg úti célul, és a visszatérést három nap múlva ígérte. De amint fölszállt a levegőbe, fokozatosan eltért a repülési tervtől, és pedig észak-nyugati irányba a koordináták által jelölt erdőség felé. Ragyogó kék volt az ég. Krisz pompásan érezte magát. A pilóta fülke felfogta a motor zaját. Krisz meglelte a térképen az alatta húzódó hosszú, mély völgyet, és előre pillantott a következő ovális völgyet, amely egy tavat fogott közre. A koordináták a tó mellett találkoztak. Mindjárt célba ér. Krisz az eget fürkészte maga körül, nyomát se látta másik gépnek. Elmosolyodott és szóra gondolt. Itt volt az ideje, hogy dologhoz lásson. Belebújt a hatalmas ejtőernyős mellénybe. A gép egészen megközelítette a völgyet. Krisza tó mögötti hegy felé irányította a kormányt, kinyitotta a pilóta fülke ajtaját, hűsiketítő motorzúgást hallott, a szél az arcába vágott. Óriási erőfeszítéssel tudta csak kifeszíteni az ajtót. Lábával elrugaszkodott a gép alsó részétől, és kiugrott a szány mellől. Teste pörögve sodródott a levegőbe. Felfordult a gyomra. Védőszemüvegét az arcához tríselte a légnyomás. Már nem hallotta a gépzúgást, csak valami sziszegés jutott el a füléig, amely zuhanás közben dübörgési erősödött föl. Sisakja a koponyájára tapadt. Lobogott rajta a ruha. Karját és lábát széttárva egyensúlyozott, vízszintesen zuhant tovább a hirtelen félelmetesen kiterebélyesedő táj felé. A tó megnőtt. Ekkor váratlanul, mámorítóan könnyűnek érezte magát, szinte elkábult. Ha lehunta volna a szemét, nem is tudta volna, hogy zuhan. Csak elengedte volna magát, és ernyetten lebegett volna a levegőben. Az ejtőernyős kiképzés során az oktatói óva intették, nehogy átadja magát ennek a veszélyes érzék A szél érintése okozta szinte szexuális gyönyör hatására néhány ejtőernyős késve húzza meg a kiholdó zsinót. Krisz értette az elragadtatásukat. Első ugrás akkor nagyon féltettől a hatástól, a későbbiek során azonban mindig örömmel nézett elébe. Élvezetét most a szólal közelgő találkozást tartott a kordába. Mohon rántotta meg a kiódó zsinót, Kicsit várt, aztán érezte, hogy az ejtőernyő kinyílik a hátán, és a teste megbillenve függeszkedik a neylontartó köteleken. Kris csöppet sem aggódott az ejtőernyő miatt. Múlt éjjel, miután a helyi ejtőernyős klubba megvásárolta, első dolga volt, hogy az ernyőt szétszedje és gondos átvizsgálás után saját kezűleg csomagolja vissza sohasem engedné, hogy ezt a műveletet más végezze helyette, mint ahogy a fegyverében is csak akkor bízott, ha maga tisztította és töltötte meg. A szélben ringatózva tekintetével elhagyott gépét kereste, melyet azóta az automata vezetett, valahol a hegy környékén, ahová Krisz irányította. Megragadta az ejtőernyő köteleit, jobbra dőlt, és a tavat kikerülve a rét felé vette az irányt. Két szikla közéjékelve a fenyőfákkal borított V-alakú lejtő fölött megpillantott egy kaibát. A tisztás hirtelen kiszélesedett. Amikor Krisz földet ért, úgy érezte, mintha a völgy maga alá akarná temetni. Nagy zöttyenéssel lehuppant, csípője, oldala és vála felfogta az ütést. Az ejtőernyő hullámzott a szélben, és végig Kriszt a tisztáson. Nagy nehezen sikerült lábra állnia, maga felé ráncigálva a köteleket, miközben a nejlon felé szaladt, hogy azt elérve begyömösszölje az ernyőt, és valahogy leküzdje a szél ellenállását. – Ki jöttél a gyakorlatból? – szólt egy folytott hang a fenyők közül. Ráismerve Kriszt tettetett haraggal fordult hátra. – Mi a fene? Talán te jobban csinálnád? – Persze, életemben nem láttam még ilyen idétlen landulást. – Ellenszél volt – – Mentegetőzés! – vágott visszahang. – Az amatőrség jele. – A kritizálás pedig a hálátlan hójagé. – Ahelyett, hogy annyit jártatod a szád, ide jöhettél volna segíteni. – Mi tagadás? Tökösebb fickónak tartottalak. – Tökös vagy nem, rajtam kívül nincs másik testvéred. – Ez tény. A hibáid ellenére szeretlek. Krisztorka elszorult a rátörő érzelmektől. – Ha már olyan fenemód szentimentális hangulatba vagy, Miért nem tolod ide a képet? A tagba szakadt sötét hajú férfi lassan kilépett a fák sűrűjéből. A 180 cm magas, robosztus izomzatú alak markáns metszésű arcán széles mosolyjal közeledett. Sötét szeme csillogott. Magas száru fűzőszipőt, kopott farmet, zöld gyapjú inget viselt, amely kellemesen harmonizált a fenyőfák színével. Kezében gyors tüzelő Springfield puskát tartott. Nyolc éve, Krisz! Úristen, mi ütött velünk! Nem lett volna szabad elvárnunk egymástól. A munka, felelte Krisz. Munka, ismételte viszonyogva szólt. Hagytuk, hogy tönkre tegyen bennünket. Kriszt türelmetlenül sietett oda hozzá, magával vonzódó az összehajtogatott ternyőt. Annyi mondani és kérdezni valója volt. Mi történt? Miért akarnak megölni? Munka mondta ismét Szól, ellenem fordult. Kicsoda? kérdezte Kriszt, már egészen közel érve hozzá. Nem találod ki. Az, akiről sohasem feltételeztük volna. De hát ez lehetetlen. Majd bebizonyítom neked. De most csak egy dolog számított. Kriszt ledobta az ejtőernyőt, és Szól férfiasan vonzó arcába bámult. Elakadó lélegzettel tárta ki a karját, és megölelte. Úgy szorították egymást, mintha egymás mellét, hátát, izmait akarnák szétmorzsolni, ezzel fizikailag beolvadva a másik lényébe, életébe. Majdnem elsírták magukat. Az ölelkezés hirtelen félbeszakadt. Megfordulva a fenyőágai közötti résen átlestek az egész földbe vízhangzó robbanás irányába, amelynek következtébe Krisz ütköző gépe darabjaira hullott szét.